Negyvenedik fejezet Tárcsázom a szomszédőrsöt. Én Jack Sheriff, miben segíthetek? Ismerem Jacket, ő jó fiú. Jack, Lailach Love vagyok. Lailach Love FBI ügynök. Oh, a fenébe is, Lailach. Figyelj rám, egy gyilkos tüldözök. A bátyám irodájában vagyok. Ő eltűnt, és az emberei halottak. A francba, a francba!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 Azt üzeni, hogy a világ összes ideje az övé, de a bátyámnak már nincs több.